Nagyon sok minden nem tetszik. Megáll és megfogja a karod. De tudja, mi nem tetszik a legjobban? Ránézek. Az online megszégyenítés. Ez az önbíráskodás egyik legrondább formája. És Hank csak a legutóbbi példa. Tavaly valaki kiposztolt egy fotót egy srácról, azzal a megjegyzéssel, hogy, idézem, ez a szarházi elcsorta az iphone de elfelejtette, hogy az összes kép, amit csinál, felkerül a felhőnbe. Léci, hogy megtaláljam a mocskot. Ez az állítólagos szarházi Evan Ober volt az egyik diákom. Ismeri? Nem ugrik be. Miért is ugrana? Evan rendes srác. Ő lopta el az iPhone-t? Nem. Természetesen nem. Pont ezt magyarázom. Evan összejött Kerry Mills-szel. Carrie, Mills Carrie x -e Turner ezt nem bírta elviselni. Vagyis Turner raktak ki a képet. Úgy van. Csak, hogy nem tudom bizonyítani.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 újával kipörli a könnyet a szeméből, és rám néz. Látszik? Nem. Nyolcadik hónap, mondja. A hormonjai megbolondultak. Bólintok. Kislány lesz? Elmosődik. Hogy találta ki? Eltutyó. Az ablakon átlátom, ahogy magához öleli kezét. A lánya vállain sír. Ideje megkeresni Susan Hanson-t.